Kul hazihi sabili Ad'u ila Allah Ala basiratim ana wa man ittaba' ali Wasubahana Allahi Wama anam nam musrufim Reci, ovo je put moj Ja pozivam ka Allahu imaju Imajući jasni dokaze, ja, svaki onaj koji me slijedi, neka je hvalim Allah i ja njemu nikoga ne smatram ravno. Omladinsko druženje Sehara vam predstavlja uživo predavanja islamskog karaktera. Promoviše islamske knjige, brošure, letke, audio i videomaterijal islamskog sadržaja i još mnogo toga. Potražite nas na adresi Sulejmana Filipovića broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062 581 135. Omladinsko udruženje Sahara.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 يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكن الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى أخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشررم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد I smo do poglavlja <coughs> Tadudzevuđeti. Poglavlja znači poligamije ili višeženstva. To je u sklopu, jeli, poglavlja o braku jedan kratki znači dio u kome se autor osvrnuo kratko znači na pitanje višeženstva. A višeženstvo je utemeljeno Kur'anom i sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka kroz sva stoljeća. Znači, to je od pitanja među kojima nikada nije bilo polemike među islamskim učenjacima u smislu jeli propisanosti odnosno legitimnosti tog čina. To je znači predmet jednoglasnog stava među islamskim pravnicima, jeli, a mora i biti kada, znači, bezdojbeno na njega ukazuje Kur'an i praksa poslanika, s.a.v. i prvih generacija, općenito. Višeženstvo nije došlo islamom. Islam nije utemeljio višeženstvo. Nego je islam višeženstvo ograničio i kanalisao. A što se tiče, znači, poligamije kao poligamije, ona je bila poznata i prije poslanstva, r.s.a.v. priješnjim poslanicima. Suleiman a.v. je imao stotinu žena. Tako, kako je došao od Bukhari kod muslima, kaže, večera a obići stotinu žena, sa svakom će imati intimnije odnose i svaka će imati sina koji će se boriti na Allahovom putu. Znači imao je stotinu žena. I tako je bilo, jer je kada je došao poslanik sa sveme, našao je neke ashaabe da imaju poviše žena, 10, osam. Pa kaže, ihtar leke erbaan, ofarek sa irahun. Kaže, odaberi sebi četiri, a pusti ostale. Pa islam to ograničio, postavio pravila. A, postavio je pravila. Dok prije toga jeli nisu bila u samom džahilijetu, neposredno prije poslanstva Rasulullah salallahu alejhi ve nisu bila pravila. Znači mogao je čovjek da ima kako želi, i šta je želi, ne islam je to dokinuo, odnosno da kažemo, znači to je ograničio i postavio tu znači a, pravila koja se moraju poštovati. Kaže uzvišeni Allah te baraka o teala, وَإِنْخِفْتُمَ أَلَّا تُكْسِتُوا فِي الْيَتَامَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى مَثْنَا وَثُلَاثَا وَرُبَعَ فَإِنْخِفْتُمَ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ إِمَانُكُمْ أَاكو سَ بُعِيْتَ دَا نَيشَتَ onda sa jednom. U ovome ajetu uzvišeni Allah Azzaođel se obraća a starateljima jetimki. Ima čovjek jetimke kojima ima on staratelj. Pa boji se ako je o ženi da neće prema njoj pravedan biti kao što će biti pravedan prema drugoj ženi, onda mu uzvišeni Allah kaže ne, onda ostavi to a ženi se sa ženama sa po dvije sa po tri, sa po četiri, one su halali takvih ima puno a austavjetim na miru, jer obično se jetim kama činišta nepravda zato što ona znači nema nikoga ko će je eli ko je zaštit ko će stal znači u njenu u njenu odbranu pa iz toga znači ovdje uh uzješ alah tebarak je utala, obratio se eli da ne čini ono što je zabranjeno a ako se bojite da ćete nepravedni biti onda sa jednom tako ćete se najlakše nepravde sačuvati tako što najlakše znači povići zla jer čovjek kada ima jednu ženu tada će biti manje njoj nepraveda nego kad ima znači dvije pa kad tu pravdu mora znači kad tu pravdu mora je li, dijeliti ili ako ne sa jednom onda ma meleket imanukom ono što posjeduje znači ruke od odnosno što ima čovjek je li, od od a, robi niya u svome vlasništvo a mi smo na početku poglavlja o braku govorili i spominali argumente koji ukazuju koji podstiču na na šta na ženidbu pčelitu jer je ni ba praksa poslanika sallallahu alayhi vesalamu jeste Kaže Ibn Abbas, rekao je se Ibn Uđubeiru, kaže Te zavu ođ, fe inne hajre hazih il umme ek sa Kaže, ženi se jer najbolji u ovome umetu su oni koji imaju najviše žena. Tako Buhari je došlo. Srećate se mi tu na predaj predaju davno spominje. Pa smo kada da tumačenje predaje te imaju, imaju dva tumačenja te predaje. Prvo je tumačenje ovako, je prevod bio ovako, ženite se, najbolji u ovome umetu su oni koji imaju najviše žena. To je jedno tumačenje. A drugo tumače je, ženite se, jer je najbolji u ovome umetu imao najviše žena. Koje je to? Rasulullah s.a.v. Pa jedno i drugo se može razumjeti s predaj. Jedno i drugo, a jedno i drugo je ovaj, ispravno s jednog aspekta gledano, jeli? za određene skupine ljudi, mislimo, kada govorimo o drugom tumačenju da najbilo najnikoj više žena imaće najviše potomstva a to je povećavanje znači ovaj broja mo i to je posebna nagrada čovjeka kod nas sudnjem da na sudnjem danu ali je prvo tumačenje bez sumnje ono je znači ispravno bez ikakvih ograničenja da je najbolji u ume umetu imao šta najviše žena to je resulullah sallallahu alejhi ve sellem jeste prije toga Islam nije ostavio tu poligamiju tek tako otvorenu, jednostavno, znači da ljudi čine da se ponašaju kako žele, nego je postavio pravila. I ta pravila moraju se poštivati. Od otih pravila koja moramo poštivati jeste, prvo, da je čovjek, mogu, da je znači u njegove mogućnost da bude pravedan. Ako se bojite da pravedi nećete biti onda jedna. Dobro, kako čovjek zna da će biti pravedan? Imaš jednu ženu, nisi nikad imao drugu, nisi nikad probao da će biti pravedan. Kako čovjek zna da će biti pravedan? Pa znaš to iz iskustva i svoga života. Ha. Voliš upakovati, da tako? Voliš uraditi krivo. Voliš raditi nekome nepravdu i ne osjećaš nikakvu. Čovjek zna u svome životu da je gleda, znači da ne nači nepravdu niha i van. Ha. Nikome ni državi, ni šefu firme, ni bratu muslemanu, ni imamu u džami, nikome. A gledam se... Ču... Znači, ko tebe imaju šta simptomi da si pravedan, može desiti da čovjek nije pravedan. Ali, znači, imaju nekakvi, znači, simptomi koji ukazuju, pokazateli, znači, na osnovu koji sudimo da će čovjek biti šta? Pravedan ako se, ako se znači oženi. Drugo je da čovjek neće kroz te žene znači da mu one budu fitnet. Ha. Znači, da se izgubi među svojim ženama i da ga nema nigde onad više. Ni Allahu hako, ni njegovo pravo, ni namaza, ni zekjata, ni posta, znači izgubio se u tom dunjaluku i u tim dunjal znači dunjalničkim lepotama. A uzvišeni Allah te barekuta kaže: Ja evelledina amenu in min azwajikum wa auladikum aduwan lakum O vjenici vi istnu imate u vašim ženama i u vašoj djeci imate neprijatelja velikog, pa i se čuvajte. Da. I nemati većeg neprijatelja od tvoje žene. I od tvoga djeteta. Ako se ne postaviš prema njemu, onako kako Allah hoće. Kako da se postaviš? Da budeš taj koji će usmjeravati tok, znači svoje porodice i odgajati svoju porodicu na propisan način. Onda su ti neprijatelji sigurni. U protivnom ti mogu može biti veliki prijatelj i Nije daleko da uzvišeni Allah zbrši supružnike u džennetu zbog toga što jedno bilo bolje pa da drugo odigre na veći stepen, to ni daleko. Dobro. Treći uvjet jeste da sačuva njihovu čednost u pogledu intimne. A, da čovjek mora znači biti sposoban da sačuva čednost žene. Žena ima potrebu za znači mužem kao što mužem a sa ženom. I ako ne može njenu četnost sačuvati, znači ako ne može dati joj njeno pravo, koje se tiče intivne prirode, onda ne treba se ženiti. Ne treba se ženiti. Jer će nakon vremena morati razvesati. Zato što žena znači, ima potrebu za muškarca. Četvrto, da ima mogućnost da ih izdržava. To je od uvjeta, braćo. Ovo nisu stvari koje su, a je bereket i la. Nego moraš imati znači uvjete da i možeš izdržavati. Ne vrijedi se ženit samo da kada ja ću se ženit, pa bit će riski opskrba. Ne, ti gledaj da dođeš do riskoj opskrbe. Ishodno onome što imaš ispred sebe sudiš. A. U protivnom ne treba se o tim žuriti. Čovjek živi u jednoj sobi, kod babe i kod mame. U jednoj sobi živi ili je podstavna odnosno i hoće da se ženi. Moraš imati, znači, uvjete za ženitbu. Jer je to zulum, to je nepravda onda prema i prvoj i drugoj ženi. I prema samome sebi to je nepravda. Jer, braćo, čovjek še ženi da ima nekakvu korist od toga. Da uživa u dvije porodice, u djeci i tako dalje. Ti ćeš biti najveća šrtva te ženitbe. Ti, ovaj, ti ćeš biti ovaj kurban te ženitbe jer nećeš osjetiti nikakvu ni lepotu ni ni uživanje ništa nego ćeš samo probleme i belaje iz kojih ćeš na kraj morat kao da završiš jednim brakom da je bi opsao drug. Kaže džezîlallahu te barek tela, "Veli sta'fifi lladina la yajiduna nikahan hatta yubniyhumu Allahu min fadlihi." Neka s -s neka čedni budu oni koji ne mogu naći čime će se ženiti dok im Allah ne dodelji svoga obilja. Dok im Allah te tebarekta ne dodelji svoga obilja. I zašto je poslanik slavz rekao, kaže, ja mašer li, še, li šeba, meni stata, min kumul bajfe, ne te zauođe, omen nem je stata, fe alehi bisijam, fe innehu lehu iđa, ja. o, kaže skupino mladića, ko od vas ima baa-u, neka se ženi, a baa je imetak. Po ispravnijem tumačenju kudole me nekih to tumače da je to a, mogućnost za intimim kontaktom, mogućnost za intimim odnosom. Pa ko može to, kaže neka se ženi Ne, to je tumačenje neispravno, zašto? Zato što naredni dio hadisa ovaj To negira, jer naredni dio hadisa kaže Ako nema bae Neka posti, to će mu biti zašta Pa što će posti ako nema potrebe za ženama Iako ne može jeli ovaj, imati Odnos, što će onda posti ne, Nego taj do, drugi dio hadisa Potvrđuje da je prvo tumačenje ispravno Da je to imetak, pa ko nema imetka Nije rekao, ženite se, ale bereketi Allah I idite, bit sa po dvije, sa po tri, sa po četiri čekajte Ne, nego na tebi je da se trudiš Da dođeš, znači, do, ovaj, je li do Do tog imetka, odnosno do tih Da stvoriš te uslove za, za što? Za, za ženitbu Da se stvore, znači, uslovi za ženitbu A naročito kada je u pitanju Znači a, a, Više ženstva I mnogo ljudi ne razmišlja o tome Tebi ako treba sada da živiš Ovaj, odredjena svota Da bi mjesec pojio kraj s krajem Znači, računaj kada složiliš drugom ženom Da ti treba duplo toliko ili bar 2/3 od toga. Ali da čovjek uzima znači od jedne porodice i da njima zulm čini, ovaj da bi oženio drugu ženu to nije dozvoljeno jer, jer se nepravda ne smije čini nikome. šta je mudrost propisivanja više ženstva? To je ono zbog čega drljeju danas muslimane, nadaju im da glavu dignu znači uvijek vi ste muslimane sve je kod vas, dobro osim ovaj. što žena nema nikakve prava žena u islamu uvijek ovaj, pomnožena sa nulom, nikakve vrijednosti nema Jel, priče, ko papagaji ponavljaju isto kroz generacije, samo se ponavljaju iste priče ovaj, to ne može braće razumijeti, ni shvatiti, ni više ženstva ni, ni žena, prvo osim ko nema imana to se, neke se stvari razumijevaju imanom pa i onda shvataš logički kroz argumente koji imaju, jer ako nema jasne argumenta, ima logika zdrava zdravo razmišljanje, ali neke stvari trebuje imati. U protivnom nećeš nikada moći to čovjek objasniti. No Uzvišen je Allah najbolje zna zašto je to popiso. To bez daljnika. Ali mi možemo na osnovu znači ovaj, argumentata šarijatskih i stanja neke stvari, znači, spomenuti ovdje kao razlog i zbog čega je širija, znači, propištao išteženstvo. Prvo, žena prolazi kroz različite stadije. Jedni, znači, ciklus, nifas, uh, nifas, jel'i, postporođajni period. Znači, biva prepreka suprugu da mu da njegovo pravo. Pa je to jedan od, bez sumnje, od razloga koji, znači, olakšava muškarcu u tom, jel'i, u tom, pogledu. Druga stvar, da je broj žena veći od broja muškaraca, i to je statistika pokazala, neki tvrde da, da to nije danas tako u, onoj, u Kini recimo, jer u Kini se smijecamo jed, jedno djede, pa kad vidi da je žensko, odmaga, odmaga rješava, odmaga očisti čeka da dođe muško, pa kaže ima više muškaraca nego čega, nego ovaj, ali ovdje definitivno, znači u Evropi, Ovaj, ima više znači žena neko muškaraca. I ta problematika se ne može riješiti osim ženstvom kad bi sjeli svi mudraci dunjaluka. Slomir se rješavajući opet na kraju doći. Jednako je teadud. Nema rješenja drugog. nema, Nemoguće je to riješiti. Ona može biti ja žena ka može biti ljubavnica. Treće, trećih izbora nema. Okačena negdje iz nebjesa i zemlje ne može biti. Pa je Islam to riješio na ovaka vjeli na ovaka. znači ili će ostati znači bez supruga a to je putnjojka nemoral ili će imati ovaj što neke kažu pola supruga a to nije pola to je cijeli suprug i to pola supruga nije dozvoljeno reći nikad ti ne kažeš pola četvrt supruga to nije dozvoljeno kazati. Znači Ajša radijallahu ta'ala imala devetinu supruga al tako. To nije dozvanje govoriti tako. Ne, ona ima cijelog supruga. I Allah je to propisao i to je njegova mudlost, nebark, zbog čega je to propisao. Poslanik je sam obavijestio nas. Kaže, doći će vrijeme kada će broj žena se povećavati tako da će biti 50 žena na jednog muškarica. I to tako kako vidje prema sudnjem danu, sve veća potreba za tim. Sve veća potreba, a da ne govorimo ratovi, da ne govorimo saobraćeni nesreći. A ko danas gine više saobraćeni nesreći? Koje pogledate na ulici ko više vozi? Muškarci ili žene? Muškarci. Muškarci su više znači i vozači, ovaj i više inseđešao znači da doći na radnim mjestima isto tako. Žene su rade tamo nekakve poslove koji su trgovinama nešto. Muškarci su tamo kod oni veliki mašine tako. Peći oni veliki uže za nama al tako. Progutaga peći. Znači a, puno više muškaraca gine nego što se šta. Nego što nego što žena gine. Osim, osim je li kod, kod kineza. Kod nje je to drugačije. Dalje. Od bitnijih stvari jeste to obraćao što je svaka žena može se udati. A ne može svaki muškarac tako. Ovo je stvar koju, na koju mnogi ne razmišljaju. Svaka žena je sprema za udajanje. Joj samo treba da kaže hoću, volja. I to je to je sve. Ništa više ne treba. A tebi treba stan, tebi treba poso, tebi te ima mogućnost da je šta? izdržavaš. Pa veliki je broj muškaraca, kod nas svijetu, hvala Allahu, olakšano, puno, žene su puno skromnije. U arapskom svijetu s belaj, belaj, čovjek kad spomeneš ženitbu njemu, odma tri sloje, ona je mraku, tri sloja pade na oči. A on ništa više ne vidi. Jer on, znači, razmišli šta njemu treba da se ono ženi. A. Pa je kod žena to lakše. Žena se udaje, ne mora ništa, znači imati, a muškarac mora imat kakve uslove da bi se šta da bi se ženio. Isto tako potreba, imate pojedini znači, muškaraca, znači, čija je potreba za, za, za znači, ženama puno veća od one, da kažemo, normale ili standardne nekakve. To je našto znači, izraženo u toplim znači, podebljima. Pa mjesto da ima ovaj... A, vanbračno neka vezu gdje će se griješiti to je islam riješio znači kroz šeriatski propisanu vezom so brak često ostane u jednoj porodici dijete žena ostane bez supruga a, bez supruga ostane žena a pa on oženi nakon toga znači od svoje bliskih oženi tu ženu koja je ostala Niko se bolje neće ponašati prema toj djeci što on, jer on im je šta? Rođak, jel će im biti ovaj, može im biti amiđaj, sliša o tome, pa će se on bolje opoditi prema njima nego što se opode, znači, stranci. Pa je i u tome sigurno korist. Pored toga što je, znači, višeženstvo, braće dozvoljeno i što je ova stvar utemeljena, znači, šerijotom i u čemu, oko, u čega nema nikakvog razređenja među islamskim učenjacima, stvarnost naša današnja je gorka. Znači kada je u pitanju ženstva, kada je u pitanju ovaj propis je gorka i što su mnogi, mnogi i muškarci i žene svojim nepromištenim nekontrolisanim postupcima iskrivili sliku tako da su otvorili vrata neznalicama i pogotovo ljudima koji u nisu muslimani da pričaju protiv islama, sad da im da uzmu znači da to bude znači ovaj busija odakle će napadati na islam. To je znači problem ljudi, a nije problem islama. Pa smo mi, ti koji smo iskrivili sliku islamu, u tom segmentu, u tom pogledu. A nikako znači da islam islam je čisto toga, islam je to postavio na, naj, na najzdravijim temeljima. Pa i danas ispalo višeženstvo ženstvo zločin. Ha. I pričate o tome, ispomenuti to i razmišljati o tome, ispoje zločin. Ja ne znam, vjerujte braće, ja kad bi imao vlast... Neće kazi da bih zabranio više zemstvo, to ne može niko zabraniti, ono što Allah za zvore ne može zabraniti. Ali bih ga ograničio toliko da se ne može ženiti kako ko želi. Hoće se oženiti, pojedom. Gdje živiš? Živim u Tuzli, živim u Zenici, nije bito gdje živim, pazaru, dođi vamo. Kod koga je dješa predavanja? Donesi mi tezki svih daja i svog grada. Ha? Tezki i svog imama u džami da svedova na namanzu. I donesi mi tezki je, hoću, tezki je tvoje da se što onda ćemo gledati i onda ćemo dalje razgovarati pogađam protivnom uzećemo ti tu prvu ženu vratite babi da treba ne možeš to tek tako igrač će se samo ovaj, ovaj samo, samo da se oženim to je najbitnije ne bitno je da se oženiš onako kako uznišen je Allah hoće i da on time bude zadovoljan igrati se sa čast i muslimanki ženi je dan i sedam dana i onda je dok se prva žena digne na noge odmah drugu razvodiš A drugi tamo sjedi kolešinar na, na, na, na internetu i samo čeka, jel se koja je razdala, da je odmah odma rezerviše. To igranje, to je zločin, to je igranje sa muslimankama. Muslimanke nisu jeftina roba, muslimanka je skupa, nema zato što je imala 1, dva, tri neuspjela braka, to nikakve veze nema. Da imala 30 neuspjeli, ti kada je ženiš moraš je ženiti sa tom, da ti ostane kao prva. A veliki broj danas ljudi koji se žene s drugom ženom, on se ženi, fokusira. A idem baš provodim kako će to biti. Pa ako ne može, može odmah vratim i nazad bavi, nije problem. Ne, ti kada se ženiš, tvoj nijet mora biti da ti ostaje kao prva. I kada dođe do nesuglasice, nema prva veće pravo od, drugog, od druge. Osim Allahom, dragi, ako si prvom imaš porod, svelko i tako dalje, pa mora negdje pući. Ali u osnovi kada se pristupa braku, Oba žene imaju isto pravo. I o tome veliki broj puškaraca ne razmišlja. Ako se samo ženi radi ženitve. Ne, nego ograničiti i, i pritegnuti. Pa kad se ljudi poprave, onda vratimo to na na koje je bilo šta. Ale berh, kako želite. Ale se neko izigrava sa muslimankama i, i ovaj. to je zabranjeno. Ja ovdje ne bih spominjao pitanja upoznavanja i pitanja dolazaka do kontaka sa ženama. i Kako dolazi u sklapanju ti brako, to ne bih pričao. Jer to je, je nedaće za sebe. Čatovi, poruke, razgovori, ljubavna pisma. ovaj. Ženitba ima svoj put. Bila druga, bila treća, bila četvrta, ima svoj put koji je širijet propisao a da ti ostaneš ovaj ti sa, sa ženom po, po, po godine ili godine ili dvije dopisuješ i ti njoj poruke razmjenjuješ sa njom i ti se negdje sa njom viđaš i ti sa njom negdje ovaj, ovaj izlaziš i i to je haram zabranjeno Nema tog ko može dati fetvu da je dozvoljeno sa curama kontaktirati, ima put, ima babu, ima brata, ima Amidžu, ima dedu, već kako kojim se putem ide do, do staratelja, dođeš do, pitaš, dođeš do djevojke, ona je zauda i održaš odoma kod dede, i razgo... dedo ili babo, ja sam, kaže, nema toga ništa, mojeg čerka neće biti duga žena, ti samo okreniš, kaže, salamu alaikum, Allah te koji na vrata i izbrišeš njen broj iz mobitela ako si imao. Kako je kontakt bolan? Da ne govorim preko interneta dolazak do kontakata pa ovaj, preko preko ovaj zabranjenih ti puteva to je samo put ka fasadu. A Ja ne mogu stati nikako ljudi koji je dođu na internet i tamo je se neko ponudio i za ko je taj kod se ponudio? Ko je on? Možda nema ni ruke ni noge, možda je možda je čorap, možda Otko znaš ko se ponudio? I on te mi priča i on te bi govorio i kaže ja se zaljubila preko interneta. Pa zaljubila se zato što si ovaj kad si čatala, tada se dala mozgu voljno moraš se zaljubiti. Toga se čovi treba čuvati. Ženama kad prođeš pored djevojke žene ako znaš da slabni selam ne trebaš davati. Selam je osnovni dozvon da su dvije žena i žena muškarca nije to problem. Ali ako znaš da slab nema ni selama. Kako nema poruka I tamo nekakvo laskanje porukama ono što se ženama, ženi takv poruk nikada nisi poslao. Dobro. Neke koristi, odnosno neke, neke propisi fikske koje se tiču više ženstva. Dozvoljeno je da mehr žena i svadba bude različita. U smislu, jeli, ovaj, da mehr jednoj ženi daš toliki, a drugi toliki, drugoj ženi toliki. Znači, jedna žena, jednu ženu ženio iz, ne znam, iz Bosne, uzavate mehra 300 maraka. Ženiš se sad iz Njemačke, ka ženemu neće da razgovara bez 3000 eura. I uzme 3000 eura, nema smetnje. Znači, da bude mehar različit, to nije nepravda šta prema prema ženama, prema prvoj ženi. Nemoguće je napraviti, znači, niti sve žene imaju isti mehr, nisu sva podneblja ista sa mehrom, niti, znači, niti sve žene isto razmišljaju, pa se tu razlikuju, u tome nema nekakve smetnje. Jer, jer je Ne Odjelo telana za poslanika, slasarame I platio 4000 mehra A poslanik koje žene se dobila 400 dirhema Znači za mehra Pa je znači, bilo 10 puta šta više Kao što NS kaže, ne znam da je poslanik slasarame napravio jednoj ženi Takvu svadbu, kao što je napravio Zenibi, Bintu Džaheši Znači napravio svadbu koja je bila zaista šta Znači lijepa, odnosno Ovaj, jeli sa, sa dobrim ovaj ručkom Jeli I gozbom Nije dozvoljeno čovjeku da spoji u jednoj kući dvije žene. Osim ako su one zadovoljne. Ma jedna kuća. Jedna kuća kažemo jedan stan. Jedan stan. A ponekad to može biti jedna kuća. Kompletna. Našto, ako je prvoj ženi potrebna ta kuća, s jedne strane, i s druge strane, što ta blizina pravi probleme. Kad je jedna na Dobrinju, druga, ne znam, gore na čaršine, negdje, to je već, je tako? daljina. I već je to drugačije. Ali dok su blizu, to je ovije kvatratost problem. Jer sve se čuje, sve se primijeti, sve se vidi, ništa sak ne može. I onda pravda i tu je ljubomora. Ali u principu, jedan stan, u jednom stanu ne mogu biti dvije žene, osim ako su one zadukavljuju nama ništa, ne smetano. Mi smo bili i i prije toga znali se, ili smo se združili, nije problem, to nama ne smeta. To je druga stvar. Iako je na, na takve riječi stavi se 100 upitnika. 100 upitnika, pored svi ti riječi, ima rezerve ton tako. Ali ako neće, ne smiješ spojiti Ne možeš kazati poslanih, ja sad imam ovo sobe I dovoljno je u sobama. svaka ima pojednu sobu Ja imam, tamo ima četiri sobe u stan To je to Ne, ne, ne, nije dovoljno Stan, gdje god moraju zajednički koriste Ili kupatilo, ili zajedničku kuhinju, ili ili hodnik Ništa ne može biti I osnova je najbolje da se ne vidje nikako Što su dalje, to je bolje Osim Allahu, dragi, u iznimim slučajima Ako je to moguće da spoji, onda To je hukm drugi, ali u osnovi Uvijek to nastaje problem. Jeste. Kaže uzvišen Allah ta'ala: "Ja, jeleldin amru, la tadkhulu buyut an-nabi." Okej, vjernici, nemojte ulaziti u poslanikove kuće. Nemojte ulaziti u poslanikove kuće. A pa su imale kuće, svaka su suimala. To je u to vrijeme bila soba, to je bila kuća. Danas je to malo drugačije. Jel? U protivnom tretira se znači jedan stan. Dalje, podjela među ženama, ako čovjek oženi drugu ženu, koja je djevica, drugu ženu je da sa njom provede sedam dana, a ako oženi koja je, znači, prethodila je bračna veza, ostaće sa njom tri dana. Doćemo od toga pitanja, kad budemo govorili još u propisu tog boravka, još ćemo neka pitanja, znači, spomenuti fikska vezana za ovu meselu. Tako je rekao Anesimno Malik, kaže, sunnet je kada se čovjek oženi, a koženi djevicu, da provede sa njom sedam dana, a koženi ženu koja je imala bračnu veze, preto je bračna veza da bude sa njom tri dana. Je čovjek dužan isto tako da bude pravedan kada je u pitanju, znači intimni odnos među ženama i ljubav među njima ili prema njima? Nije dužan. U ove dvije stvari, znači, kontakt intimni i a, ljubav među ženama ne može, nije dužan da bude pravedan. Jer ne može biti pravedan. Te dvije stvari vezane za čovjekovo srce. Ha. Da čovjek voli svoju suprugu, da je poželi, to je vezano za srce čovjekovo. A to nema u svojoj ruci. Jer je poslanik svala svama godine, kaže, Allahu dragi, ovo je moja podjela, onome što ja posjedujem. Kaže, pa nemoj me kažnjavati za ono zašta, šta. Ne posjedujem što nije u mojoj ruci, a ne, jel, jel u redu. I žene se u tom pogledu razliku, je tako jedna žena ovaj, šta god kaže, samo hrvim kao kaže tako je, u redu, i posluša, nikad ne rasprav ništa, druga dok uđeš u šupiću samo čekaš kakve su belaje danas, šta će danas urati, kako danas postupiti, šta? uvijek nekakve ne da I onda kaže, voli jednu i drugu isto, pa djecu koju imaš, je tako, jedno ti stalno probleme pravi ne da će, dok je došao iz škole znaš da je nešto bilo. Samo čekaš kad ću uštiti pozdraviti da kaže, molim vas sutra hito na razgovore. Tako. A drugo djete pokorno, poslušno, ništa mu nisi kazao, te nije poslušalo, ovaj, lijepo, lijepo se, se opoditi prema Allahovi vjeri. Voliš isto jedno i drugo? Tvoji su, tvoja djeca, ali ih ne voliš isto. Ima među njima razlika. Je tako? A da ne govorim onda, znači, kada je u pitanju, jeli? Su, I to je stvar, znači, čovjek ovog srca. To je čva, stvar, jeli, čovjek ovog srca. Uzvišen je Allah, teba htalo, u stvar wonen tastaṭīʿu an taʿdilu bayna an-nisāʾi walaw ḥarasetum kaže i koliko se god trudili nećete biti pravi između žena mislim se na koju vrstu pravde ova ljubav srce čovjeku ha. to je nešto što ti nemaš u svojoj ruci ha. pa kaže da le te baraka o taʿala Onem te stotlivan tada, ilu benen nisaj, uole u harestom, felate milu kulle lmejlifete za ruhakel mualleka, ali nemojte prema jednoj potpuno naklonjeni biti, pa da ovu drugu bez ikakvih prava ostavite. Ha. To nije nikako vezano zašto? Za? I ne tako. Jer kako jednoj platiš stan, tako možeš da i drugoj. Kako jednoj kupiš džilbab, tako možeš i drugoj. I tu nema, ta, ta, ta, ta vrsta nepravde nije, nije ovaj... Uh, ovaj trećira odnosno ne ne ne nije validan u šerijatu ona je zabranjena ali nepravda koja se tiče srca to je nešto je li drugo pa tu čovjek nije, nije ne može biti pravedan Omer radi Allahu ta'ala došao jednog dana Hafsi kaže kćeri moja ne moj kaže da te zavede to što je kaže tvoja ova ovaj susjed ovaj, ovaj, Ajša radi Allahu tvoj što je, što je što je što je komšinica što je drža poslaniku za osrime, i oni više voli pa sam kaže došla i spomeno to poslanik Solsane. Afa kaže pa se nasmijao. A znao je Omer koga najviše voli pastanika, da najviše voli, al tako? Aiša, i kada je pitan koga najviše voliš, ko ti najviše, kada, kaže kada Alpasen kaže, taj je, kaže Ajša. Ma kaže od ljudi Allah poslanik kaže nje notica. Pa je ovaj je od muškaraca, kaže nje notica. Pa je poslanik Solsane znači ta, ta stvar koja je stvar srca, tu čovjek ne može jel, to ne pokazivati. A Ne treba to javno govoriti, jer to pravi probleme, tako i mora se znači, truditi da ta ljubav znači, ne odvede ga u zulum. Da čini nepravdu prema, znači, prema svojoj suprozi. Bilo koje vrste. Kaže Ibnu Kudame, nema razilaženja među islamskim učinjacima da čovjek nije dužan da šta? Da bude u ovom slučaju pravedan. Jer ne može. To je, braćo, opterećavanje čovjeka mimo njegovih šta? Mogućnosti. Ne možeš to. To je znači opterećavanje umogućnosti i širjet ga nije time zadužio. Pa je a, znači, treba biti pravedan u pogledu izdržavanja, znači plaćanja stana, odjevanja, A, znači i tog izdržavanja znači žene da bude pravda na tom pogledu, u protivnom ne može znači ovaj biti. Da li nije dozvoljeno ženi da traži razvod svoje seste muslimanke? Kaže poslanik sa osanome o hadisu koga bilježe Buhari muslim. Nije dopuštano ženi tražiti razvod seste muslimanke Tako da bi imala za sebe, tako da bi imala sve za sebe. Joj pripada ono što joj je već određeno. Ovdje ovaj hadis možemo tumašiti na jedan od dva načina. Da kaže žena, muškarcu, ja ću se udati za tebe, ali razvedi svoju prvu ženu. Pa dolazi da mu bude samo jedna jedina. Ili da se uda za njega, pa kaže, nakon što se udala, razvedi. Ili ova prva kaže, to nije halal, to je zabranjeno. I to znaš se dešava. Kako ćemo, dobro ženo, oženio sam se, kako ćemo riješiti problem, kaže, razvedi To je haram. Haram, djehennem, se pripremaš tim riječima. Razvedi je. Kojim pravom? On je oženio po širijetskim propisima. Njeno stidno mjesto seba lahom riječio, halalio. Kojim pravom ti tražiš raz od braka? Ha? Kojim pravom? Pa to Haram. Haramio je da kaže razvedije. je. Ona ko želi da razvede vidi da ne može i tako da to je njegova stvar. Ali da ti dođeš i da kažeš problem može biti samo rješen uz razvod, to je haram, to je zabranio. U drugoj spredaj kaže da je poslanik sa osam zabranio da žena traži razvod svoje sestre. Ali vidite ovdje kako kaže, Hadis kaže svoje sestre. Ona je njoj šta? Sestra muslimanka, jesi li spremna da odeš svoje sestri po krvi da kažeš svome zetura, pusti moj sestru razvedje, tjeraj to iskučiš. Nisi. E tako kako nisi njoj, tako nemoj ni ovoj šta. I ovo ti je sestra. I e zato braću šarijat ponekad postavlja u najtežim tim momentima, znači za žene, znači kad ima inoću, to je za nju, znači kulminacija belaja. Kod nje nema belaja mimo toga. Ali šarijat te naziva kako? Sestrom a kaže učestveni Allahu Kur'anu faman'u fi lehu min akhihi shay'un fattaba'u bil ma'ruf a kaže kome je bude oprošteno od njegovog brata ovdje se radi o ubistvu čovjek ubio čovjeka i onaj mu oprosti kaže kad mu njegov brat pa dobro kakva kakva braća mu ubistva se deslo nema bratstva ima sablja i završeno ne ne šerijat kaže šta braća pa u najtežim momentima šerijat uspostavlja šta to bratstvo Postića nas da ne zaboravimo naše bratstvo Lako je biti brat kada si ti uhajru i u uhajru i sve uh, po, po akikama i po prosvadbama i tako dala. Ber, jel da? To je lako biti brat. Ali to bratstvo dolazi do izražaja ka, u teškim momentima. E ovdje kaže kada dođe ti inoća kaže ona ti je sestra. Šta god da kažeš kako ne bi svoje seste Fatimi kazala rođenoj od majke i od oca tako nešto tako ne moj kazatni ovoj ovaj, svoj inoći. Jel uredno? I tako šarijat odgaja ljude. Samo, gdje su ljudi o šarijata, u tome je problem. I u tome je sam problem. Gdje su ljudi o šarijata, ništa drugo. A u protivnom, Allah zna, za zaođel, šta treba ljudima i propisao im je ono što će im koristiti na ovome nebudućem svijetu. Ja ću spomenuti ovdje, autor, znači, nakon ovoga je nastavio govoriti o propisima novorođenčata. Ovaj, ja ću spomenuti neka pitanja koja se tiču ove tematike, neka pitanja, znači, fikska, koja će nam možda koristiti da, da, da, u najmanju ruku da, znači, vidimo, koliko šerijat posvetio znači ovoj tematici ili pitanja odnosno koliko je bige posvetio neće biti znači povezano ništa nikakvim redosledom na koji ćemo spomijeti neke stvari znači što što ćemo mi شاء الله koristiti a zabrana više ženstva što je bilo u nekim zemljama poput Tunisa ili traženje sad u nekim zemljama da mora prva žena pristati na ovaj to je zločin da mora prva žena pristati pa koaj koaj će to žena pristati koaj će dati svoju pismenu saglasnost može kod kje prisilit kad dođe kad je da potpiše nećete potpisati tako tako da je to da ispravno time za to je šteta muškarcima i šteta je muslimanima zbog potomstva njihovog jer muslimanu njegovo potomstvo ne može donijeti nego dobro a najveći član svakako koristi dženeste jeste jeste potomstvo. Jer možete zamisliti kada čovjek odgoji dijete koliko to dijete može koristiti ko odgoji tri djevojčice u islamu bi će mu šta zašta od džehannema. Kažu Kazas Valahau pastan će, ako odgoji dvije kaže i dvije. Akođi mama Ahmeda ima predaka koja je dais slabaje, kaže jednu, a kaže jednu. Jest. Da I dalje, mogućnost a, žene od razloga, znači da, da, da čovjek nakon je, ali koji će biti pravedan. Jer brać ima hadis poslanika, svala sam vjerodostojan, kaže Ibn Hajar u fetobari da je vjerodostan i šeha Albani, kaže da je vjerodostojan. Da je poslanik svala sam rekao, ko bude imao dvije žene, a bude nepravedan među njima, to će na sudnji dan, a jedan njegov dio visi, polaga visi. Vuče se po zemlji već kako će biti, Allah zna, kao dokazimo da, da je bio šta. Nepraveden. Znači, jedan dio sebe, kao da je šta? Bacio sebi pod noge. To će biti dokaz njegove nepravde. Kao što će biti proživljeni oholnice na sudnjem danu, poputa toma mali, da ih ljudi gaze nogama. Znači, biva čovjek na sudnjem danu nagrađen, suprotno onome kako je postupao ovdje na sudnjem danu. E, na, na, na, na, na ome svijetu, prosim. Na ome svijetu su bio ohol, velik, i, izdizao se iznad ljudi, ponižavao druge, e sad na sudnjem danu imanje te ljudi gaze. Tako je ovdje. O, bio nepravljeno prema ženama, na sudnjem danu imaš, znači, šta? Imaš kaznu, znači, sa, je li, sa iste strane. Dalje, muškarac može a, imati od razloga što se ovaj ženitba dozvoljava muškarcu, jel? Ne ću govoriti ome zašto, zašto ovaj do, nije dozvoljeno ženitba da ima četiri muškarca. To je absurdno. To bi svako trebao razumjeti i shvatiti. Otako. Znači, da, da, da žena svojom prirodom... Ovaj, ne može dovoljiti jednom muškarcu. Kamu li da može da ima četvericu muškaraca? Iga su onda slođuju za djecu čije. A, muškarac može imati djecu. Poslije 50., 60., 70. godine. Žena ne može. 42., 3., peta To je završeno. Tako. A muškarac može ići. Pa je zabranom više ženstva, Ovaj, zabranjivanje znači da se povećava šta broj muslimana a šta ima braćo bolje od jednog muslimana djeteta muslimana Ibnu Hanzale je bio Asaba sal sal Ovaj kaže nimo djece kaže da mi se rodi jedno djete i da kaže jedan put subhanallah i da mu odmah Allah dušu uzme u tom momentu sam dok progovori uzmem Allah dušu u najljepšem periodu, jel tako kad djete progovara kaže draže mi je nego dunjaluk i sve što je na dunjaluku. Da ja imam nekoga iz moje kičme koji je i kazao, subhanallah. A ne nema ništa bolje od toga da čovjek odgovi muslimana. I to dijete koje će doći od te druge žene. Možda iziđe, možda bude ima mumeta, da povede ljude, da povede muslimane, da izvede iz džehla i zablude koji se nalaze, jel tako? Ne znaš šta će doći. I onda kaže neko, ne, ne, to treba spriješ, to treba zabraniti. Ne, to je, to je neispravo. To je neispravo Pitanja, znači, fikske su prirode. Ako čovjek želi putovat sa jednom od žena, ako ima više žena, treba <kuh> želi putovat sa jednom, on, moja ili druge, dati U Uprotivno se baca kocka. Izbače se klipice. A tako, on najmanje, najveći dogovor. Baca se ona, para. Nije bitno. Kocka je na bilo koji način šta da baciš. Pa je ta kocka u šarijetu dozvolu, to je jedina kocka u, u šarijetu Ona po kasinima je Znači, mus, Musibet. Kocka je dozvoljena Kura'a. I to su tako radili ovaj tri poslanika. Radio je Yunus, radio je Zekiri radio je i radio je naš poslanik Salosa. Znači, sve trojice, sve te tri stvari spominuti Dakle, kocka i na koju padne, ide sa njim. Naredni put opet dolazi i nema smetnje kada bi i više puta izišla kocka na istu ženu ili da se govore da ona koja je išla da iziđe iz igre pa da narod nabude, nije problem, jel'o. Ja. Ako ima toliko. I kada se vrati sa puta, neće, zači znači, nadokladiti ono što je, neće nadokladiti onima što nije. Znači, bio je sa njom na putu par dana. Kada se vrati, kada je sada ti gubiš te dane, ne, neće. To je bio put, ona išla sa njim. Jer ona nimao pravo na jednu od žena. Tako da nije dužno, znači to nadokladiti. Dozvoljeno je čovjeku kod neke uleme da uđe kod žene ako iako nije njen dan. Žena ima znači nije njen dan, dozvoljeno je da uđe kod nje, ovaj ali kratko, znači po potrebi nešto znači bez znači velikog zadržavanja. Neka ulema je to zabranila, čak i ako naudi se od poslanika sa osreme da je ulazio, znači kratko ovaj kod svoje žene. Isto tako da ne uvodi, znači, dugu ženu u kuću prve žene. Ova otišla u postelju s i on je uvedeo u postelju svoje prve žene. To je izazva to ljubom moru. Poslanik je neprilikovalo je Mariju u kuću Hafse. Pa je došla Hafsa, on izlazi poslanik, znači sa njegovog lica kapaznoj. Pa se ne ljutila. Ali je Marija bila šta? Hropkinje. Razlika velika ljubomora je puno manja prema rupki nego prema slobodnoj šta prema slobodnoj je to je znači ovaj put ka ljubomori i braćo većina problema u višeženstvu u braku gdje imaš gdje je žena gdje ima su je plod ljubomore a višina ti problema šta je problem a sestra rezovi kaže problem veliki šta je problem on je zakasnio 15 minuta dobro prije prije što će se ovaj oženiti kas je po 15 dana što ni moduleIdži bio koliko hoćeš. Sada kasnio 15 minuta za 15 minuta pa dao 15 minuta odavde kreni, znači sa Dobrinje Gore prema Čaršiji tako samo foranite par za desetine ufatiš, zarani vali, al tako, za ustrečih 15 minuta ćeš zakasniti. Šta je pro 15? Može se danas ome svijeca, može da 15 minuta, dolazi čovjek iz Zenice, ne znam u Bihać u 15 minuta se može orijentirati. I problem je tu, problem je ljubomora. I ko zna šta je problem, lako ga može ljeti. I onda zna kako će mu pristupati jer se ljubomora teško može riječiti. Ljubomora je bolest koja se jako te... Ona se samo može... Ba... Ona je košećerna bolest. Uzmeš malo inzulina, malo daš inzulina, tako žena se smiri, malo znači osvježavaš situaciju. Ali da ti to smiri, da to izvodciš srca, to je nemoguće. To je nemoguće. Allah tako je stvorio ženu i ne može promijeniti. I ko zna problem, lahko se može sa njim nositi. Nije problem što ona tebe mrzit, što ona tebe prezire, što je zlobna. Nije problem. Problem je što je to stvorenje takvo, Allah ga stvorio i ti to ne možeš izmijeniti. I onda lahko problem rješiš. Ali time ljudi, muškarci prilaze time s drugog jednog aspekta i onda sam, sam napravi od tog problema malog njenog napravi jedan veliki problem. Jesu. Kada muškarac, znači kada muž je lična na, na put, može biti put koji je prirode. Na put čovjek ide, ako ide na put, znači imamo onda šta, bacanje, kocke ili dogovor. da bude dogovor među njima, svaki put ide po jedna, znači ima u tome nikakve smetnje. A ako je put zbog nje, ide zbog nje lično. Ha, za određenu stvar, bolest, ne znam da je liječ i tako dalje. Onda nakon toga, jeli, kada se vrati, onda će na dokladit znači ono što je propustao oko drugih žena. Jer je put bio šta je isključivo zbog, zbog nje. Jel u redu? Otišao je sa jednom, da se liječi na primjer u tuzlu. Sedam dana gore bio, vratio se ima ova druga pravo naštana sedam dana. Jel u redu? I ima dvije, onda podijel je znači sva koji uzima od njenog znači vreme. Muškarac kada sve ženi, nije mu dozvoljeno da, iz, da, da toj prvoj ženi čini nepravdu u smislu uzimanja prostorija koji ona imala na raspolaganju jer to je samo pravi problem kad vidite i ni dozvena da uzima stvari iz kuće naročito ako je to ženo vlasi što ni dozvena nikako osim jednu dozvolu a ako je njegovo vlasništvo ne smije učiniti nepravdo pa ne smije iz ene kuće izzeti frižider i odneti drugoj supruzi a ona ostaje bez frižidera razumijete i tako po bilo pitanje bilo čega drugog ose ako ima nešto viška stvari tači što ne treba a njegovo je vlasništvo onati može raspolagati kako želim. Dobro, jeli li obaveza muškarcu da bude pravedan e, u pogledu i važiba i stvari koje su mu stehab? Naprimjer, čovjek platio ženi stan. Odjeva je, izdržava je. Liječenje, iako ko liječenja postoji veliko razdržaj među stamskim učenjacima, ovaj, ovaj, džumhur je na da muškarac nije obavezan da, da liječi svoju ženu. Iako je, Allaho valim, da ispravno mišljenje o druge strane, da čovjek to ipak dužan. Ali eto, o a sve je podmirio i ostalo je nešto viška je li u tome višku dužan da bude pravedan ha. pa ode jednoj ženi nešto kupi viška a mimo odjeće kupi jednoj ženi što nije a druga nema potrebe zatim ali da bi bio pravedan e, to je razilježenje međulemo Čeholstvam Ibnu Tejmi Ibnu Sejmin kažu da mora i u tome biti pravedan dok kaže Ibnu Baz i prije njega li mam Ahmed ja sam spomenuo mlađe pa starije učinjake ovaj ma Mahmeduri vai od njega i to da u rimnoj bazi veliki broj učinjaka kažu da nije dužan u toj nafili. Kažu to je nafila, a onafila je čovjek otvoreno hoćeš, hoćeš, nećeš, ne možeš. U redu. Pa i tu razila žene. A nema sume da je da je pravda i ovdje preča i bolja. Dači lakše ćeš na takav i sačuvati šta. Biće mirneak kuća jednostavno, je l' to. Jest. Ako želi da bude kod jedne žene dva dana i kod druge dva, i kod treće 2 ili 3 dana onda mora pitati za dozvolu, po ispravnom mišljenju. Nema pravo da on odluči sam. Ako se znači, tu i može posjećivati jednu, drugu i treću, nema pravo da kaže biti kod jedne dva dana, kod drugi dva dana, kod treće dva dana, nego mora, znači, ona da svoj pristanak na to. Ako ne daju pristanak, onda biva osnova po jedan, po jedan jeli, dan. Ako žena je u ciklusu ili je bolesna ili ne znam bilo šta drugo, nema pravo čovjek da kaže, onako su u ciklusu, što će s tobom? To će ti odkućiti. Tako. Kako korista od tebe? Jer, ako gleda to kroz prizmu, samo, jeli, svoje potrebe. Ne, žena ima svoje pravo, moraš joj doći kako da bi. Nifas ima 40 dana, ila oni fasu duža se da joj dolaziš svako drugi dan, ono puno pravo kao i druga žena, nikakve razlike nema. Znači, nema njeno pravo, ne možeš uzurpirati ničim. to je uzurpir Ako žena se razboli, pa suprug bude pored nje liječe, pomaže ju. Ovaj. Nakon što ozdravi, na doknadi će te dane. Znači, nema niko, nema majke, nema sestre, nema niko da je pomogne, jel u red. I on boravi sa njom 4, 5, 6, 7 dana dok se ne izleči, dok ne oporavi se. Nakon toga će nadoknaditi šta? Drugim ženama od njenih dana, jel u red a kumre pa člana ono nadoknad. Pa nema od koga, od koga će nadoknaditi. uzima od njeni dana al tako, nema šta nadokna, pa nema više nadoknaditi. Nastavlja dalje sa drugim jel ženama, od, od, odakle će nadoknaditi? <laughs> Isto tako žena koja se koja je onesišćena, onesišti se. Čula, žena se muž oženio, on je svijesti se. 15 dana u komi. I ona dođe sebi. Mora li ona dokrediti? Ne mora. Ne mora. Nije on bio A ovaj. Vjerujte, da veliki, ja kažem, veliki broj žena, ne znaju sam li ovaj pravotoneg sestre prosude svaka po sebi, veliki broj žena, da joj kaže ovako neko, reći jednu od dvije vijesti koji više voljela. Suprug si ti se oženio ili supruge je preselio. Nisam pesimista, ali bojim se da bi veliki broj njih kazao rahmet mu duši. Neko nide svojim putem. Allah mu se smilo, Allah je svojim nobojima. Ja ću s ovim ovdje pilićima borit se kroz život odgajati. Neko svoj, neko nide svojom gospodaru. Vjerujem da bi veliki broj Ha. A ima onih koje bi kazale Pomeni još goru stvar a to je da bi kaže muž se oženio ili muž je nemoral počinio. Kazalo, ma rekse pokaj iskreno gospodara za uđe i Allah će Allah je milostiv ono prašta onome kom se iskreno pokaja tako. A sve to ne ispravno. Sve to je ispravno. Jesi. Ako boravi kod djevice sedam dana, ne može boraviti dva, pa otići kod jedne dan, pa kaže opet će ti dva kasnije, mora sedam dana u komadu. Rode, sedmicu dana od prvog ili tri dana, ne može dan, pa će nakon toga dva, ne, nego mora sedam dana od ta tri dana biti u jednom jeli, dijelu. Ovdje, ovdje istan slučajca, ako ženi dvije ovaj, žene sa jednim ugovorom, čovjek udaje svoju kčerku i udaje od svoga brata kčerku. I Udaj iz jednog čovjeka s jednim ugovorom. Jer u redu, Udaj, šta onda on njoj biva? On je njoj šta? Amidža. Jer u redu, Amidža je, može biti šta? Staratelj, tako. Pa Udaj nema ona drugog, on je Amidža ostao da on uda dvije njiza. Kaže, sa kojom će prvo biti? Treba biti sedam dara sa jel tako? Sa kojom će prvo biti? Kaže, u baci se kocka baci se kocka, pa koja je osima koja je napravio dva ugovora, onda koja je prva dobila ugovor, ona ima šta, veće? Je... Ona ima veće pravo. Dobro, ovo je, ovo je više, ovaj, teoretski nego praktišu. Allahu alam, djeći to desiti. Pa jeste, jeste, ona ima pravo na tri dana. Znači, jeste tom prvom, znači, ko oženi Sejib, žena koja, je, koja je ima bila znači u brašnog veze, on je dužan sad ima borbi tri dana. Yes. Ako kaže jedna žena traži od svoga supruga, kaže neću te večeras, odi da odmaram. Idi drugoj ženi. I on se složi svo tim, i ode kod druge, i druga neće da ga primi. Sad ga svaka šuta, nijedna ga neće. Tako. Kakav je propis? Kaže da mora ga primi ta druga ova se odrekla prava u redu svoga i on pristao na to on je pristao kod nje i ova ga je dužna sad znači dužna je primiti jer žena koja zatvori mužu vrata i kaže nećeš u kuću a i to se dešava iz ljubomore, sve je ljubomora ne trebaš mi, idi njoj, kaže, idi njoj idi, idi kod onaj kod koji si bio sinoć to je sve ljubomora, sve produkt ljubomore nije pokvarenosti, ne možeš kazati ja kakva je to vjernica, gdje ja, ja, na vjera ne možeš to kad to nije dozvoljeno to nije produkt njene vjere pokvareno nego to je produkt ljubomore a ljubomora od žene može urati ono što ne mogu vojske džinski i šejtanski yes. pa nije znači produkt čega vjere da mi kažemo nema vjere ne ima vjeru al to je ljubomora i ti moraš pa ako bi zatvorila vrata mužu ne može učiti ona je na shiz i ona ne mora nikako da gubi pravo da boravi kod nje jer ona je nepokorna wallati takhafuna nushuza hun و احجروهن في المضاجع واضربوهن تكوزشن الله والقران يعني liječi pitanje nošuza odnosno te neposlušnosti eli suprugu znači da je savjetuje i da, da se on njeo sa njom odvik eli uposteri odnosno da je udari o čemu smo eli govorili u prethodnim eli predavanjima dozvoljeno je isto a, dozvoljeno je čovjeku da kupi da se odkupi od žene za jednu noć ha kaže mogu da ja zaobići tebe večeras dobićeš 100 € Na primjer, je tako? I ona pristane i njemu je dozvoljeno. Ali njoj nije dozvoljeno da njega kupi. Osim ako pristane. Je to je šta? To je? To je mito. Mit, ja. Znači njemu je, ne, ne može znači osnovno pristanak čega? Uz pristanak ili drugi suprug. Neste. Čovjek, kada kolje kurban, kolje je za sebe i za svoje porodice. Misli se na žene. Dovolju mu i jedan kurban za kolje. Je poslanik, svoj sam kvalit za sebe i za svoje supruge, jedan kurban. To je sve jedno jednače ulazi u skrug jedne porodice. Jeste. Nije dozvoljeno čovjeku koji ima dvije supruge, s jednom može imati djecu, s drugom ne može, da uzme djajnu ćeliju od one koja ne može imati i ne može imati svoje jeli, sjeme i da to oplodi, da to stavi u matericu žene koja šta može imati djecu. To nije zauzoreno. To je znači zabranjena, zabranjena postup. A čovjek umro. Čovjek preselio. I nakon što je umro rodi žena dijete. Bila trudna. Muka je došla, čula, jeli, nešto Vandredno je otišla i rodila dijeta. I dođe kući, čovjek bio par dana u onoj, onoj uh, hladnjači, dođe kući, treba ga kupat. Žene mogu kupati šta svoga supruga nakon čega? Nakon smrti, je tako? Ja. Žena, muž, ženu, svakako, tu bez razilaženja. A kod pitanja žene muža postoje blaga razilaženja, ali nisu jaka. Ispravno je da može znači, kupati i žena Muža. O tome smo i govorili opštenu u knjizođenaz. Ali ova žena se porodila. Ona ne može kupati svoga supruga. Zato što je njen idet završen čime porođaj. Kako je to šerijet definisao? Znači da ovaj u, u, znači, ulazi u detalje koji se možda neće dešavati je, u, u, u vijeku jednom, jedan put ili dva put ulazi. Znači u nej sitnije detalje. znači i govori islamski učanci o tim o tim propisima. i ova je radi ideta zato što je, znači ideta je znači nakon smrti je znači bio bi znači ovaj zavrkao što je žena znači koja se porodi nakon smrti ovoga nakon, nakon razvoda znači ulululahmali iddatuhunna in yudala hamlahun a žena koja što znači je vidite dok nešto dok ne budu ovaj, dok ne budu uh, dok ne budu znači uh, porodila se I ovo je samo jedan primjer, znači, odnosno, nešto od ti propisa koji se tiču čega? Koji se tiču ovoga više a, a, a takvi propisa je braće stotine, da ne kažemo hiljade. O kojima ljudi kada dolaze da su žene ništa, šta pročita, oni te gdje upitao. Nego on ima pred očima Hanku i on ide pravo svojim putem, ili tako? Ne treba se naučiti, treba se znači poučiti i izvagati onda vidjeti je li spreman da se nositi ime ili nije spreman. A ne samo znači žuriti da se ženi kao ženi ženitba, to je nelakše. Nelakše je taj ugovor, on je za minutu gotovo. Ali posljedice tog ugovora su teške za, za, za, za, za mnoge, pa se treba znači sa njima nositi. U svakom slučaju, ovo pitanje je, braći, općičeno, ono se može razmatrati sa različitih aspekata. Mi smo tijeli samo znači neke stvari, činjenice koje su bitne za nas, da i se otaknemo. U protivnom, pitanje je puno opširnije od toga da se znači, tretira u jednom ilu dva ilu tri predavanja. To je danas problematika znači, koju treba govoriti više od toga. Allah, da lana, muslim, lalama, lalama, lalama, lalama, باسلامي وايماني اضاء الكون والزمان بيسلامي وايماني اضاء الكون والزمان بيسلامي وايماني اضاء وإيماني الله أن الكون والزمن